Ak ecclesis desertis, nek non punctis ucilitat sz. Unyadi nem aggodalmaskodott különösképpen haladékot adott hívének, és annak családjának az elsikasztott pénz előteremtésére. Addig azonban az adóság fejében kecskemét birtok jogát a saját nevére íratta. dominium oppidi kecskemét.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 Második Mohamed a nyár folyamán vívni kezdte Nándorfehérvárt, s még a falakat Szilágyi Mihály várkapitány védelmezte. Hunyadi a sereg szervezésével foglalatoskodott. A történtek ismertek, az ostromló oszmán sereget a magyarok fényes diadallal megfutamították, a szultán is menekülni volt kénytelen. Hunyadi János azonban augusztus 11-én Zimonyban meghalt az ostrom folyamán sokáig temetetlenül heverő holtak miatt kialakuló Pestis is következtében. Vagyona, Köztük város birtoka a fiaira, a 25 esztendős Hunyadi Lászlóra és a 13 éves Hunyadi Mátyásra szállt.